зразливо промінячись банями древних соборів і білими крайдяними горами біля причалу. Але й ми з кожним подоланим метром берега впертішали та суворішали, позбуваючись солодкої, зворушливої, але обтяжливої супроти течії дитинності. І хоч стрижень, вочевидь, повнів нашим потом, що струменів з розпашилих тіл, ми все ж не були лихі на нього за несподівано трудну науку. І на одному з привалів Славко Пасічник, схильний до узагальнень та любомудрства, мовив шерхлими обвітреними вустами. Ви, вилузені на мент із зашкарублих обгорток цивілізації. Ви, самовпевнені, наївні нащадки благородних гуігнгнмів, ви, що довірилися підступній річці, і тепер платите за ілюзію кривавим потом. Уже давно виповнилися три місяці, відколи підзоряним ірійським небом пролунала клятва нас трьох стати підмурівком майбутньої космічної цивілізації, яка не знатиме негативних емоцій. Я значу... Хвилину щирих, безкомпромісних підсумків. Для початку слово «собі». Я, кандидат у благородні гуінгнми, Слава Пасічник, мушу з гіркотою в серці і відразу до своєї людської сутності констатувати, що перший не витримав випробувального терміну, дозволивши своїм підсвідомим інстинктам. Оволодіти сферою свідомості у хвилину небезпеки для нас трьох. Слово Михайлові Решету. Я керувався у своїх вчинках не розумом, а емоціями. Голос мені тремтів від ще незадавненого болю. Я безтямно закохався в дівчиського з 9 А класу і тим порушив другу заповідь кандидатів у благородні гуїгноми. «А я, друзі, порушив нашу найпершу заповідь», – понурив голову Андрій Політайло. «Я піддався на умови класної керівнички і заявив на шкільному вечорі, ну, на тему «Твоя омріяна професія» – буцім мрію стати інженером. Насправді ж, хоч сумка моя повна залізяча, хоч сконструйована мною ракета досі ширяє в космосі, а я мрію вступити до кулінарної школи і стати шеф-поваром у ресторані «Голубі хвилі». на накрохмаленім халаті і таким же ковпакові я ходитиму в хмарах запашного диму між вилощених до дзеркального блиску кастрюль сковорідок з, з антрикотами по-політайлівській, біштексами по політайлівські, бевстроганами по-політайлівські, лангетами, ромштексами і відбівними по-політайлівські. І довжелезні черги ірійців з досвіта стоятимуть біля дверей ресторану «Голубі хвилі», щоб поласувати вимр'яною з гарячими вершками в золотисто-рум'янім череві котлетою Ірій яка ввійде в меню усіх ресторанів світу». І присоромлений Андрій Політайло замовк. «Ми ж виголодніли». Подумки ловили пахощі смаковитих слів і ковтали слинку. Першим отямився Славко, пасічник. «Мушу з сумом констатувати, що моральне оновлення людства поки що не відбулося». Швидко оновлюються лише ікони в пакульського попа Савки. І тут я подумав, що настала слушна мить сказати те, над чим стільки розмірковував в останні дні. Навіть піп щоб ікона оновилася, рук докладає. А ми хочемо, аби від самої нашої забаганки світ переродився. Досі